بسم الله الرحمن الرحيم <سؤال> الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه ومن اتبع سنته الى يوم الدين يا جماعه وبعد من من قتاسي ديو نبي مزمون يا ديو نبي عنوان ترسل <سؤال> لك لام درس اخلو فاغدي سكري جنگ يا سكري جغره وان شاء الله جغري عاد <سؤال> اصلا عسكري فكره دي جغري کلمت <تصفيق> یې دشي من بل ځای زه انته کوست <تصفيق> خوونو جنگو سنگرو توپ او thangو تیاراو دزيب جبهات دښمن ځای زه انته او دغه جګړه دیوی خوونو دې پکې دزيب مې دې پکې وذلوي مې دې پکې اسره نوولوي مې دې پکې بمباروي او ده م مختلف لغون وضعحت ته ضرتل په خوا خلکو جګې کولی خوا ز من نه د میتونو دي تخیر د پاره د بر بادهوله د پاره د هیوادونو دي تخیر د پااره به د فظونونه کاره لشکل فشي به و کوله مه بانندې په کلونه کلونه به جګدل جګدل جګېدل یا به ما وخواړه او یا به یا تخیر یا به سر مطار کو و کوله سووله بر پوره ولاه بیا درې صورتتهلو په زمانه کې رېدل وباندې د جنگو د تسخير ماहीरینو یو تلار آسان کړ او یو کولstrategy بدل کړ هغه چې موږ کا فتحه شي ملي د تسخير شي خو د پیک جوبل مس وځي دا د په جنگي بدوالو طرفه فاتحه مفتوحه بدوالو جوړېدل ورستې د دې په دې باندې غور وکړه چې یو واځي مفتوحه جوبل شي او فاتحه جوبل مس او دا مفتوحه جوبل مدته نشي چې سبب مال کار موږي بلکې دا په شي د خپل کار ووځي د مال <سؤال> کار نه یوته لمه ته په کار تاسې یو مثال راتبېنو یو هندوستاني شاعر دی اکبر الهاوابادي نوم دی نو به څه لیکي مطلب دی تر دې هندوستان دی چې د سلطنت انګريزان پر تسلط نه دی ترې مودې کې هغه شاعری کړې اکبر الهاوابادي هغه په داس زمانہ کې زندگی کړې چې د هندوستان حکومت انګريزان سره <سؤال> دیغه شاعری یو خاص څپک دی اغه سیاسي فکری او اخلاقی مفاهیم د تنګ په جواباندي بیانوي سياسي مسائل فكري ديني او اخلاقي او عقيدي مسائل د تنګ په جذب د مسخري په جواباندي بیانوي دغه سبقتي په هندستان اغه وايي وي د سراوند جو دغه زماني راځنه سره سراوند دا وي دي بیاقلوا ولي وي بیاقلوا بیاقل ذکوه ته په همتون نه جوړاوه په اسرائيل ته بني اسرائيل ته وایو په جوړ کړای و نو د بني اسرائيل څو نزانان چو دا بتل د په خدمت کې و خلکو دی بچو دی وژلو نه ب برناېدن نه فراون خو بد نامدکه شو چې به اسرائلو بچیان دی وژل او لدیر وژل چې دا سبا ما خلاف را پورته نه خو هوایي که دغه ته د مکتتر جوړی وای سده ورته جوړکهوي په هنتونونه ماد ورته جوکل وي دا سباې زه په خلاف نه وورته کېدل بلکې دا به د د اسرائلی کاروه وردو کغواوي یو قتل کې بچو س او بد نام نه ته افسو کې سرونې کالج کو نهي سراون با د خلک دی بچو دی وژلو نه دغه د وجه نه نو و بد خو افسوس صده دی په همتون په باره کې ت فکرکر نهوو نه بیا د من زمانې سرهون چ راغی هغه فکر وکړه س فکر وککهه د جنگ دګارې بدل کو د جګ دګر سکر دګارې د جنگ دګر و در دا, دا, دا, دا, دا, دا, دا نتیجایس شو نتیجه داسه چې دوی یا تر کاله دغه وکاله فکر یې جنگ وکړو حاصل ده د دې جنگ یو نتیجه ده د دې جنگه ده شو چې نن ورځ د مسلمانانو څخه څومره هواونه دي د به حرب زربه تسلیم دي وکافر هغه اقبال وایته کوشتي افرانګیان به حرب زر د فرنګیان ولا لا سمنګ وزر یو خو نه او وزر سی یو خو نه جو بلکړي او نه پټوپ خان باندې وهل یی بس نا. نا. نور تسخيرته دا څه وز د لوی اسلامي دنیا وګوري لوی اسلامي دنیا د دې ځای نه د اندونېزیا د آخري مقتنې وګوري او د مراکز د بل آخري مقتې پورې او دلته د البانیا او د بوسنیا د دې سیمه نو وګوري د تر د جزی د سره پورې او د لوی افریقا کې او د لوی اسیا کې په د بحر او په د یو مسلمان ملک داسره تراوخ یت اوي اسلامي قانون نافذ کړی دا یو خبره او د یمه خبره ده چې غ وایي زره خپله منم د تا نهم په دی توولله لو یا دنیا کې او په دی و سوخوا سر ملتونونه کو په یو مک داسې مشته ده چې یاد د امریکا تا نه وي یاد روسانو تاب نه یاد د چنایانوتاب نه ري یاد د هنندانو تاب نه ري یاد د اروپانوتاب نه او دا یب څنګه کوي به دل ت کوي چې هغوی په سر ولاړ نهدي د په خپله فکرې بدل شو په خپله په هغوی په سر روان دی مې جګ میدان بدل شو د جنگ میدان بدل شو د استستاس ساب سالال وا وختې ا انګریان راغله افغانستان افغانستان ته راغل ب یو وم محدود کسان چېور پ ورکوللی ور ته اغله دو سره ملګری شول نور ټول میلاته په خلافبانندې را وپارې د راپور ته او دجنګوش لاړل هغ وختې به خلکو افغانانو ی وزات ه برخ افغانانو بهداویللي چې اګریزانان دي لال شي اوس یو وزات ه باخ افغانان داي دا که نه چا اګریزانان را شي دوي که نه وایي ووج ته فییسنی زیته في سری خلک داي که مریکان ته پاتېشي ی زیاته في, في سری خلک دواي مون اسلام نهو مونږ دموکراتي غواو بیا في سری خلک ب خلک اوس بر خلک د خاونه خلک خصوصن خلک چې تعلیم یاست دي ه زیته خوشحاله دي چې د مشاهدی او د مقاومت پهصففونهې او کل امریکا په سفونهېود دي, دي مریکا په نظام د امریکا س ولا د خاطر باندې چې د دغه فکرکرین جګ ما تاته لکه باندې خو واځي کړی vếtاسته د ژوند یو څو د غرونه یو څو عرتي د ژوندۍ تاسو بیانوم طه کې دا دا غمعت زمغه د فکرې ماته زمغه خمه مسئله ده اول د حاکمیت او د سیاست دزر د حاکمیت او د سیاست دزر مجال سیاست و حاکمیت تاسو لمسره پې کې دغه متورز د تاسو پښتني راځي کاوه ما التاسمعت پر ہو یا نہ بن جواب وای من راس پر دغ اسلامین اڑي کي ته اسلامي جي واڌو نٿي مسلمانان حکومتون ا لاري کي نلري يقين انه حکومتون ذي خلاري يعني ذي مملڪون کي نظامون استق نست استا. او ذي حاکمان لاري کي نلري حاکمان رئيسان صدر زمان وزيران پارليمان کابي ني دلاري کي نلري دغه تاین د حاکمانو تاین د صه زمانو شی تعینو بر قراريوو نص به اصلې انها طببې وصوله اسلامه یا طبب کې غرب غار مانا دا چې د حقیت په ډګر کې د صافت په ډګر کې د حاکم تاین زمنه د ملت د خوانه کېږي د اکثریت د خوان کېږي لکه په غرب ک چې د که دا د د دندوته د هوارو خلکو له خوانه کېږي که دا په منه باندې را پدې کې څومره د هاکیمت په دغه غر کې مونږ درې اصلو دوله هاکیمتونه لرو یو دوله هاکیمت نه پاه کیه کې مطلقہ شایع هاکیمتونه دي اوبانه لره چې مونږ تاسو ګورو شایع دي یو بادشاہ ده یو وخت د انګریزانو یا د امریکایانو یا د چا سماونت او مرسته مدد کړي بیا یو ملک یا داسته کې غوښته ورسپارلای دي مګر په دې اړه به څه نه باندې یا په نورو ملکونو کې بیا دغه څه متطلقانه حاکم دی او خپل ځما که قانون هم غنی لکه څنګه ظاہر تاس او شبي مرشدي مغه کورنه یو بلڅو غري یو بلڅو غري کدي څومره جاهل دی کدي څومره دي سواد دی کدي څومره نه اهلوی هم دی دی وی بلڅو حق مستشرت ده په اسلام کې د حاکمیت شیوه نه ده د حاکمیت طریقه ده نه ده په حاکمیت کې د حاکم طریقه ده ده تر ټول غور مسلمان تر ټولو بلور مسلمان تر ټول منصف با تقوا مسلمان د سر سر مسلمان هغهه به حاکم کېږي چې د ملت دبو یو فلا ور ته او معلوم یو دغلی پااره کار و کوي کو د حاکت او د سیاست اول حاکم تهګورو حاکم بمونګه یا ملقللوان نه بعدشا شی حکومتونه به یا به ان خلابي کو د حکومتونهئ سنهوي کو دتایی ان خلابي حکومتونه کو دتی پرې معبانې تاس بس یو څوک ساسمن سدان یا یو څوک سې وزیران یا یو څوک سې په څولځو په نظام کې داخل خلک وي اغلاتی دی یو زورور حکومت یو سیماري حکومت دی سفارت سره سره و جنگي تهغه کې څوک سره و کې سر بس دا ملک کم کم تا را د تاسو نظام په پټ کې مونږ به تاسو په بلک شامل شو د تاسو قانونه ملک او د تاسو نظرې سره د پر مخلي او مترقي د مونږ به داو کوو او نو هغه ته ولام ته دا چې موږ داسي مې چې کې راځي نو څه خو یو یو میلیارډ ډالر نه شي ځکه دوی بیا د سرتوونو څو نه د تجارت کې غټه ما یا دوی په خلاف دومره زه په ځان کې مصرفوم دیغه نه به بيغم مشم اول د مطلق صحیح حکومتونه دي استبدادي حکومتونه ګوین دو دولت په هغه کې کودتاي حکومتونه دي او نن نو نن راځي اکثر په اسلامي نړۍ کې ګورینه د کودتاي حکومتونه دي سره غلي دغه کودتاي حکومتونه کل د کمونستانو په لاار کو د تا کوي کله د سانو پهم لاتر کو د تا کوئ کله د هندوانو پهم لاتر کو د تا کوئ کله د د روانو پهم لاتر کو د تا د خارج ملکوونو د استعمارري یوادونو پهم راست باې کو د تاګانې کلي د دو هم اول دوول پاون شو دو همډول کو د تا حکومتونه دي در هم ډول په دی کېدمموکراتیک یا جممهری حکومتتونه دي په دی مع نه چې دمللت اکثریت به اوغ تاي د ملت اکثریت به <تصفيق> <تصفيق> او په هغې کې به بیا حق د سیادت او حقې تشرې دا د اکثرت سره دي د الله سره به نه که د اللله خوو ک خونو ک د الله نظام او کو یا الله نظام کمبله وروللهولله یا الله د نظام کمبله ل او دا چې اکثرت منله سر دا د اکثرت حکومتون دا غ دموکراتیک حکومتونه دي یا دو مکراتیک نوما حکومتونه دي چې د غر بلاه روان دي او په دغه دیموکراسي باندې به ان شاء الله مونږه د کافی تفصیل باندې خبرو کوو دیموکراسي کفر ده اسلام ده او که کفر ده ولې کفر ده خو دیموکراسي کې دا خبره ده کدا او د اله حاکمیت پکې نهسته اته به حاکمیت د اکثریت سره کې اکثریت کفر او کفر اکثریت اسلام غوړي اسلام نه په دي خاطر چې اسلام حق بلکې په دي خاطر چې اکثریت یې غواړي اکثریت هندویزم غوښته دا خبره اکثریت دمر سره دمر کا له دام قانون ده په د مکوسي که به حق د تشري حق د سیادت حق د حق د حاکیت حق د نص او عازل دا به د چا سره اکثریت سره یعنی د الاح په ای بانندې التهې اکثریت حاکم ده دا در هم دال دا حکومتونه دي, دي او دغه دری واره حکومتتون د اسلام د نظرې سره همخوا نه نه چې سیاست په د چې تا سر را شي او غریمون او بین د داخلی سیاستونه او بمللالی سیاستونه د ګونډانو سره سره په اغو وسلو باندې ولارد چې اسلام تاکل دي که په اغو وسلو باندې چې غرب یا شرق ومن غ باندې تحمل کړی په کوم وسلو ولارد داخلي سیاستونه د موږ دی وادونه یم څه سره د د تعامل سیاستونه یا د بنمللی قضایاو کې د سیاستونه د په اغو وسلو ولارد چې اسلام وي که په اغو وسلو ولارد چې غرب وي غربونه نو بنا موږ هم به حاتمت د ځر کی ماتي خورلې ده او هم د سیاست په دزر کې موږ ما ته ده یعنی اسلام کې نشته دا, دا ولې نشته دغه چاپ په زور ما ته نه محروم کړیو که د مسلمانانو د دې وخت زمانی مسلمانانو په خپلوا کې تاسونه په خپل نه کوم زه ا سمامه پرته امی وزیت د امروزیه کې در مجال حاکمیت او در مجال سیاست درین یک کسی توفنگ به و شمشیر کشیده بالای سر ما اصطادت حتما امیر قبول کنین یا خود امی مردم منطقه و امی مردم کشورهای اسلامی خودشان امی وضعیت را بطیش می دارند امی وزیعت را ایجاد کردند و از امی وزیعت حماعت میکنن کنند خود مردم می کنند همه بخاطر ازی که فکرشان تبدیل شده نظریهشان تبدیل شده اینها مغشوین شده در جنگ فکری د کوردنیردي را شو ده گذشته بیا شما د قوانون دجر د قانون او او تشر په اسلامي وادونو کې قوانین ستا که نهشته میزمون ستا که د تجارت قوان ستا که نهشته اسسی قوانین ستا که نشته مدلی قوانین ستا که نهشته هر س د پااره قوان شته دغه قوانین هاهدي چې زمونږ د ققرآن نه را اختل د حث راختل شوي زمونږ د اسلامي سط نه شي او که غه دي چې دغار په قانون سازو ادارو کې جوړ شو او بیا دل ته په منږ تحام س دي دا کوم دي د خپل خوې قانون او دغار یعني د خپل هووا هووا دخواې نرات دا دهېمونه هوا غواريې مله غواريخوا شم غواي غهته حالالولدي شرمونغ د حراام معنا ده چې د قانون په دګار ک منږ ته په کارو شيمون کورآ حاکمه وول حیسم حاک ولا اانڅخ اغز موږ دې قانون بناوي خو من پټول اسلامي نړۍ کې چې ګوري پټول اسلامي نړۍ کې یو ملک داسې مستووي چې ځون پټول او ابعاد کې دې قانون اسلامي ها تاسو به وایئ چې اغفلاني ملک چې استد اغفلاني ملک چې استد ځینې شایانو کې قاعده لکه عائلي قوانین لکه د طلاق او د نکاح او د رضا او د تجارت ځینې قوانين. دا دغه ټول قوانین دي د ملک سیاسي قانون، اساسي قانون، د ملک مدني قانون، د ملک جزائي قانون، د ملک اقتصادي قانون دا د ټول اسلام مطابق وي د اسلامي شريعتو تابع دي دا نه نوې واجبات نشته بلکې د امریکا او د غرب تیر څلور څوکاله د کوشش کوي په انونو تبلیغاتو، تحقیقاتو او د اعلامو او د میډیا د لارې نه چې د خلکو په ذهن کې دا خبره کې نه وي در ذهن مردم این سخان را ذهن نشین کنه از, از از طرق مختلف در 400 سال گذشته این سخان را ذهن نشین کنه در ذهان مردم که شریعت اسلامی قابل تطبیخ نیست در این عصر در یک وقت بود آل ممکن نیست و مردم ها تا به یک حج این سخان را قبول کردن که قابل تطبیخ نیست در جمه نمی کنه می شه قانون دیگر همی ساد غرب و طهانتون ها غرب و مراجع تشريعي وتقنيني غرب وسياسات گذاران غرب وسيلا سوفاني سياسات امروزي غرب هم ملا تهاي غرب گفتن وهم ملا تها مسلمان گفتن که اسلامي قابل تطبيق است و 400 سال بمليارد ها مليارد قيساهم دريره سرمایه گذاری کردن مردم را تربیت کردند کتاب نوشتند اعلام درست کردن رادیو و تلویزیون مستند چین چه چراقدر کار های کردن تو ام یک موضوع رو در ذهن مردم ذهن نشین بسازه که شریعت اسلامی یک وقت قابل تطبیق بود، حال قابل تطبیق نیست لیکن بعد از چار سب سال یک کسی بیایا و بگویا که شریعت اسلامی قابل تطبیق هست و عملاً بیایا او را در اینجا تطبیقم کنه به هرشی و ایکیست، کمی و کاسی داستا باسه لیکن بعد از چار سب سال با مردم بگویا که ملا والی شده میتونه ملا حاکم شده میتونه مسجد محکمه گشته میتانند مردم دوکانها را باز هم مانده میتانند در شد بسته نمی کنند مردم در نیم شد هم سفر کرده میتونن باز هم امی مظهوم را با مردم بسهمانند که قطع الدست ای سببی برقرار شدن امن است و قصاص زندگی است یکی کشتش و به هزاره ها زنده میمانند و تعذیرات ای سبب ارعاب و تخویف مردم نیست بلکه سبب استقرار امن یکی دوتا ترسانیده شدن تمام مردم آرام میدون زندگی خدا بسر می کنن در منطقه یک تا بدماش می بود هزارها مردم از اون ناقرار لیکن امون یک بدماش که دفتهش بسته شد در کدام زنزانه انداخته شد تمام مردم مطمئن شدن این کمال در کسانه نبودن که این قانون را نافذ کردن این کمال امون قانون بود که در خود داشت چونه قانون قانون الهی است بخاطر ازيكي امي اله خالق اي بشرة عواتش ازوله مشاعر ازوله اندشه هاي ازوله او خالقش ميدانه ديگا تبقى اموم مسلحت هاي كخالق امي انسان ميدانه قانون ده دا باريسه هون تره الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخدير آیا او ذات نمیدانه که چی بری انسان مفيد است كي برش مضر است كي و انسان را ده؟ حتما میدانه او ذاتي كي انسان را آفريده مصالح و مفاسد استرا زاي مضر و مفيد را هم برش ميشنانه ديگه مو قانون را اگه كسي انگليس هم بيها تطبيق کنه همي vaziyat به وجود ميآه مطالبه نباشه او مجاهد نباشه يكي يهودي هم بيها امی قانون را تطبيق کنه همي پر يكي vaziyat بنيان ميآه يكي در كفاي نيست قانون را تطبيق كردن می کمال قانون نهفته است خود چرا به قانون قانون اسلام است و اسلام دین الوهیت و بشر مخلوق الوهیت و لله المثل الاعلى ما الله متعال مثال بیان نمیکنی لیکن برای فهمانیدن مردم علما مثال بیان میکنن میگن یک کاشی یک فابریکا یک اختراع مثال یا یک تلویزیون مثال یا یک کامپیوتر مثال با همراهی این کامپیوتر با ها درست کردن یک کتابچه که به نام کاتالوگ یاد میشه عمو کیفیت باز کردن و بسته کردن و تعامل با او نوشته نمی کند. با همراه میسازم. یک جا میست در صندوق میمانم تا اگر در یک کدام خرابی بیاید طبق امید دستورات و آنی گفته ها درست شود. و اگر مطابق آنی با او تعامل بشود، او صحیح عمل میکنه اگر مطابق معنی گفته ها و معنی راهنمایی ها به او تعامل نشوه او شاید فهي عمل نكون هيت معقول نيس كي يك فابريكا بس از كمبيوتر و قصدا عمدا هم رايش كتالوجي يختال ربمونا يممكن نيس وشيز ردو ميمونا كمتابق عزوك رقم ودوان ده متعال انسان رآ فريده وقانون را تبقى مساله ومفاسد انسان نازل فرموده امی قانونیره هر کس بیاره تبیق بکه و عملان یک نتیجیسم معلوم بشه امی غرق ک بغوص آمد غرقې به غ زه غذاب آمد اممی سرما گذاری ها چهار سب سوال گذستایشان به با به مردم واضح شد که اسلام امروزن قابل تطبیقه شریعت امروزن قابل تبدیقه کتاب های اسلامی امروزن ماجع تقنین و تصیم بش می وقتی که امی حقیقت را برملاق کردن غرب از طریق منطق، از طریق گفت و شنود، از طریق مجادله سکری و دلیل و منطق، پیش آمدن نتانست و نخواست بیاید هم جمع شدن زدن کبیدن یعنی که چرا قرآن را تدیر شدید؟ میگه که اسلام امروزم قابل تدیر کرد؟ چرا میگه که امروزم اسلام شریف شده میتونه، قانون شده میتونه، این سعادت بشری را در کنار دارد؟ چرمېږي چې کومونېزم په ساده کې بشريې در کې نه نداري یو نظام دی چې موږ کار کردین چرته شما کې امروزه انځه موږ دې چیزو حاکم کردین شما الګو میثن فردو به انхай کې در کینار شما اوسهنه همته شما اوسهنه پک فردو आम्ही مردم الګو میثن به مردمان کې زیر استبداد کومونېزم و یا زیر استبدادي سر نظام سرمایداري و یا کپټالېزم بسر نیبرن اونا میخوان اینا هم یک عدالت داشته باشن، میخوان امنیت داشته باشن، میخوان یک مساوات داشته باشن. امیرخ یک امنیتی داشته باشن. اونها دا هم باز مطالبه میکنن. وقتی که مطالبه نظام های ما از بین میره. هم kapitalism از بین میره و هم socialism از بین میره و هم نظریات خود اونها از بین میره. بنا اونها باید به مردم بفهمونن و کوشش بکنن که به مردم بگوین که قانون و تشریع یا مجال قانون و تشریف ای هم از غربی ها باسند و کوشش کردن که همه کشور های اسلامی در ساحه تقنین و تشریف پیروی غرب باسند آیا چا پا من پسی صوته را خیستی؟ یه هر سری پسر بانی یه طور را خلی ده؟ چا خاما خواب دقا قانون منه او دقا قانون بجوره وی؟ که ده خلق پخبله که بیش، پخبله که بیش، ولی پخبله که بیش، زکر چه سکری چه؟ ورتب دل کرده یا زکر تردی و رخواتا دی دفاع او امنیت پر دگرد. دی دفاع او امنیت په دگرد کسی د مسلمانانو و وزیفو گره ایتاسی. پا اسلامی ها ادنو کی؟ فوز نشتا کنشتا، دی دفاع وزارتون نشتا کنشتا. دا فوز نا پکر لجبی که دیر دی. د حالال صلا دي کو ممسح دغه فوزونه دفا د اسلام نه کوي او که د نه دغه فوزان زمنګه مجاهد دي د خاوري د دي دن او د ناموس او د خلکو د ژوند او د خلکو د معتقدات او د خلکو د اخلاقو او د خلکو د دي دینی وورې د دی حفاظت کوي او که د پردا سره په اسي تلوونونهې ولاړ دی پردا سره ف سرري ترونونه کې ولاړ دي انخواانه دی چا د جب اخل زمونږ د جر د عوامه نهشي د تکس په نامهبانې ماللی په نامهبانې پهګمرک په نامهبانې په سب کې دی چا ولاړیکوفا ولا د ولا امنییت د متمانانو ف ملتونونه ک پلیس سا ک نهشته دغه پلیسان چېدي د دوی وجه خه شي ده دو د دوی دوه جه یو به قانون عملی کوي ده یو او دو به د جرراه او د جررم مخني د جین به سابان زانان وغلو خو طرریخ لچکان پردي د دو به مخنيکن او د اهې خیرو ساتن نه ب کوي د جااهینو او لماو تخواوادارو ب زګانو مخورو د ملی مشررانو او د ملی شخصتونو د دو ساتن نه ب کوي اوس تا سر را ته چې په اسلاميملکونو کې دغه امنییت والله خلک او دغه پلییس سر استاخبارات او دا دا چتیان را بیان پوډریان ځانیان لوچکان جاسوسان قمربازان دخل ورنيځ په زندانو کې که کاریان حافظان ملایان، مجاهدین، طالبان علما دخل په زندانو کې اچي زمونږه زندانونه په څاګه دخلي په اهلي دین دخلي کې په دښمنانو نه دین باندې دا کړی دي سپي د علماو طالبانو مجاهدين او حافظانو نیکانو خلقو د مخاورو خلقو د ملی مشرانو په کورو باندې ډاکې ورلګي او لاسونه تر ورکیږي سترګې په تلایکیږي او کې د شپې د کمربزانو غزال لټولایکیږي او د د سامان سره یې دی او یادونه خانو باندې چا په ورلويږي زناکار سړي او زناکار یې ځي بیاي او, بی او زندانونو په داکري خلک ته عبرت حاصل ده د د چا په خدمت کې دي د فساد په خدمت کې دي د جرم په مخنیوي کې لګي دي کدی جرم ته خطر او کې لګي دي د هغه ته مخ د جرم مخسمه او که د چا مخني چې د جرم پررااو چې د جورم مخ نیستشي دغه مخسمه تا ته ويقاص ګوره مدرسسه او جممات ده خو دا د جممات په مخې سره د بجو دوکان دی که د ته کاگوو تللی ګوره بیا خیر نه د ته وي داسې جرم مخني د ته وایي بیا د خیر نه غه ي من سرپ کار د په پردی هل فون کی پردی ترونو کې ولی درې او دغه ولی د مجرمانو سره درې او د مصطلحانو په خلاف باندې د په زورو څو د کارت کې کوي په خپل کې ها په خپل کې ولی په خپل کې فکر یې چاور بدل کړی فکر یې فکر یې یو چاور بدل کړی دی پر دې بدل کړی په تلویزیون اور بدل کړی په جلې اور بدل کړی په ښای اور په شعر اور بدل کړی په ډانس اور بدل کړی په نايټ کلب بدل کړی په پهنټونی اور بدل کړی په پوتو نظریاتو په کومونیزم اور بدل کړي په لیبرالیزم اور بدل کړي په سکولنریزم اور بدل کړي په دیسینو باندې په آزادۍ اور بدل کړي په دیموکراسي اور بدل کړي په نسنالیزم اور بدل کړي د دې څه کول بدل کړي څه فکر اور بدل کړي نو دا اوس د 19 د شریعو اند په همتون شاګردان په اوس زمانہ کې علي په استلا وني ک هغه شریعو نو یو اسرایلای به نه وځل نو وروسته د علی تحصیلاتو ته جوړ کړي وي کره به د اسرایلی ځوانان ټول راتلو د سران دربار کې بل ټول فکرترانو ټول مترجمانانو ټول بسکرترانو ټول د وزیرانو ټول د مشاورینو ټول د کاتي نو مندګانو ټول د سفیرانو دا کدي زاروبلني د د نن زمانه سران څو خبره د خلکو فکر بدل کړي د خلکو فکر بدل کړي په هر ملک کې څو ارزان او مفتغل امان ورته پیدا شو مفتو مفتغل امان ارزان ارزان غلامان دته نه خوښ ته خارې غلامان پیدا شنو د زمن خلک چې اوس امریکایانو سره ولادت دي د ولا دې وزياده برخه خلکه مسؤلیت نه دي ولرې د اجبار ور باندې نشته لوګ او به پیسې یې ور دا اجبار نه دی که هغه بل چیرته ولادت بل مو کولای شي بلا دا عاملا د قناعت دی او نه د کفر سره ولادت دي د دې فکر ور بدل کړي چې څوک د دې وطن ازادي غواړي څوک وتی دې وطن نه د قصارو وطن غواړي د دې د اسلام قانون نه څه ول د بیا وط دی خلکو د نامو او د عزت ساات نه غواړي هغو باند سنو می خده د دی او د وط دخمنان د دیین او د وط دمنان او د سوول د امیت دمنان اوهغ ته وایي د سووله د ام دمنان د افغانستان د سوله د امیت دمنان د افغانستان د حسساین نه دمنان خلکو دمنان اوغ چر ل بل د راځي دل ته ښهله د آاتیااکن سری سره لوات کوي په کورونو بمبارې کوي پنې مطلب خلکو په کورونو باندې ور اوړي رئیس جمهوریت زاري او په ځړا کې وخت په کې خلکو مخ خطر اوړي په هیڅ توګه خبرمه نه منې نو تاسو ته مخ خبر هم څه درته وګورم او نه دې خبره مانی خو کوم په بار ها وايي چې دا کورونه مکووي هغه خبره ته وګنه نیسي اغصوكني ايمان بينوني له دوستن اغصوكني ايمان بينوني له دوستن دا ولی دغست له هات کار او منګه دا ولی دا زکه چې ننګه ښکر بدل بل مجال نه منګه مكتبنا لرو کنه نه هوادوث لروي لګ دې ک ډیري ابتدای له رکن له لرو ها تاسو له رکن له لرو لسی له رکن له لرو وانتونه له رکن اکیډمای له رکن له لرو کتابونه لرو کنه کتابونه لرو کنه کډیر نشلی لرو کنه لرو کنه مطبعه لرو کنه او هر څاګر ته زمون په لاس کې څو څو کتابه ورسيږي کنه دونه دې کتابونه چې د کتابونه وزن او د شاګرد وزن نږدې سره برابر وي دونه هک ټوټ او په کلن او کلن ماصوم به دونه هک پندوي کتابونه پښاين یې له لې څه که چې دو وزن او کتابو وزن تقریبا سره یو شې، کله کله خو مور او پلار دې استخاره د وژنه غبکته هم لږه ورته واخی، تدخلس کارې شو ورته راغله. اوس مونږ کتابونه لرو کنه؟ لرو یې. په دې کتابونو کې مفاهیم زمونږ خپل دې دي، اغه علوم چې پکې دي، اخلاق چې پکې دي، ا ژوند او اصول چې پکې دي، ا دې زندګي فارمولې چې پکې دي، او د اسلام معیارونه چې پکې دي، ا بد او د خیر له بلونه چې پکې دي. دا زمنګ لیک پر دی دی ها پر دی دی دوی په کوم لباس باندې چلیږي کوم لباس اغوندي شکل باندې ورږي هغه اسلامي دی که غربي دی ا دې مسلمانانو یا کم تر کوم د شرقيانو لباس کې د غربيانو لباس نفربيانو لباس زمنګ معالمین زمنګ د تعلیم او تربیه وزارتونو زمنګ کتابونه د عالی تحصیلاتو د متوسطه او دایي تحصیلاتو د د ټول دا مؤسسه دا زمنګ مون للهجر خاليېله بلچ نهمون نظرې زمونږ خپ که د بل چا دی بلچ نظرې خپ زمون ببت ته زمون دی ورده کوي که د بل چا اخې دا تر د سکر ورده کوي بلله پوخت نه د دغه تعلیم چا عام شو امې مقااتب کې زیات شدن ماهد زیات ها زیات شدن چاپخواان ها ها زیات شدن کتاب ها زیات شدن مردم با اسلام قریب شدن شدند و از اسلام دورتر شدن علم تقاضا ی عزیز می که مردم را به اله، مردم را به دین، مردم را به تقوا، مردم را به مصلحت و صالحیت نزدیک بسازد. لیکن تعلیم تعالیمه که غربی ها رای ساختن، مردم را از مازی شان، مردم را از دینشان، مردم را از اخلاقشان، مردم را از عقاید و دسته های دینی شان، مردم را از باورهای اخلاقی شان دور ساخت یا نزدیک ساخت دور ساخت چورو امی کتاب ها رو خود ما خودمون انتخاب میکنین امی مضامین رو خود ما انتخاب میکنین کتاب ها رو خود ما چاپ میکنین یا بالای سر هر کدام ما یکی شمشیر بدست است وادس که حتما امی کتاب بالای بچیت بخونن اگر می زندگی رو قادر نمی تانیم. خود ما میکنیم به اختیار خود یا کس بالای ما به زور قبولان ده خود میکنین ترا میکنین به خاطری که فکر ما تبدیل شده. یا کس فکر ما تبدیل در اعلان یا در فرهنګ وګوین در صحای فرهنګ د فرهنگ د گر ما وزارت ته اتهالات فرهنګ درم یا نه درم لاری کنه مجلې له رو کنه لرم اخبارونه له رو کنه لرم اسلامي وهدوو نشته ماگان نشته ټلویزیون نشته کنه نشته ستاسو انټرنېټ نشته کنه نشته ټلایتون نشته کنه نشته تھیاترون نشته کنه نشته هر څه بلکه له پهر کلی کې نږدې د پهر کلی کې رادیو جوړه شي یو چې د کابل نه تر سالنګ پورې په دې کې ویل کې چې اتره دی وغاني دي ټول 80 کیلومتر مسافه ده په 80 کیلومتر په هرو نه 60 کیلومتر کې و راډیو په کابل کې را سمار رادیو وغاني دي, دي. كي را دي, را دي, دي. الله پې خبر دې لسی دې لسی شل دې نه ور اخو ته کرباخ کې بل رادیو ده کرباخ نه ته په بغرام کې بل رادیو ده په بغرام نه ته په چاریکارو کې بل رادیو ده ترکر نه خد په جبل سراد کې بل رادیو ها اوی هټیا کلمتره مسافته پدې کې یو بل رادیو اوس دا وایي ستاسو منګ رادیو غانی منګ مجالي منګ داستانونه منګ ناولونه منګ کیسې دغه سینماګان چې جوړې شي دي دغه لمنه چې توليدي دي دغه نور نشراتي بخښونه دا زمنګ عقاید زمنګ اخلاق زمنګ ديني باورونه دا نسل ته او ملتته واندې کوي که پرې ور معرفی کوي د دوغه مختلفوا اسلامکه کوفري ده بیا د برخه کوفري دا چې سووک په کې کار کوي دا یو چوک ېلی کي یا یو چوک چیررتهې لیکي یا یو چوک راځي ته حرکات پهکې اج را کوي دا د تمسل په یا د داس او د ننس په نامه یا یو بلدول سنمای حرکاتېجر راي دا یو چوک په زوره کوي شته دا ته د اسلام په خلاص استعمال کې پ کوي ولې پخپلہ کوي زما فکر تبدیل تبديل کړئ فکر ورته فکر ورته چې تا کبیر کړئ موږ ورې موږ تاسو دې حکومت او سیاست په دګر کې دې بل څه په معیارونو روانو ولې روان یو ځکه فکرم بل څه ته تبديل اسلام او ټولنه ته ورته ونه کوي دا پرې نه ده د تفاته شېده د تفاته والی وایي چې یو نور به نه استقبال نو د قانون او تشرې په دګر کې دې بل څه په معیارونو روانه دې دفاع امنیت په کې دې بل څه عمل کړی دې تعلیم کې دې بل څه د فرهنګ په دغهر کې د بل ځای دي د اجتماعي ژوند اجتماعي ژوند او رواجو نه او رواجو دغهر رواجو هتا ته څه نه کانا ها په اجتماعي ژوند کې زمونږ او تاسو ودونه دا په اسلامي طریقې کې د غربي طریقې په غربي طریقې خبرونه اکثره په غربي طریقې هغه څه په کورونه کې کوي هم چې نخلاص نه دي لباسو زمونږ او تاسو د ناري نه او د خزینو له بعد روژونه دي کنه دا اسلامي دغه غير اسلامي باور وکي چې په دغه خک کې چې موږ تاسو وسیب زر ملائكو کلهي بولی خلک په دغه کې هم چې كلا ابن سرق با نظام په دغه طرحه ته کې د دین او د تاډريته نو کوم څه ښکاله لمنې پورانه باندې غوڅې او به اوریدو لقرارته دې خلک وو اله ان نشو ني نور کوي دغه دته د دنده نه وي ټوټه نه وي تاسو بدلته مخري دي ديلې وای زرت ومن تاسو نخریلي دی لې نو د خيزه لباس دې مونږه د بل څه په طریقې او په خپلې طریقې ناریناو لباس هم په د بل څه په طریقې او په خپلې طریقې فیشن او مودم پردې د خپل دی ها پخړې او پټراشه لوبثمان کړې ګيره باندې ناجيګو او کپلوي ګيره باندې پلوي ګيره خوشر ميګو په پغړې باندې افتخار کوم او چپکا کول باندې چې شاته نیمه شانتي او مشکل کې دي وزګرو باندې او په پز باندې لګيږي تور په کې پرې لکه دې شنه خلي ځوانانو ته چې ګوري ځوانانو ته شکلو نه یې دغه ډرڅړي له ځوان خدای سي په مردانه گئی په زیګوالي په درشتي په دې باندې اده حمزه خبره پتاسي نه لري حمزه وای، وي ز برند سترګي او شډل ازواني حسن غنم نن نه املا لکويختنه تي تي مري سترګي زنګ دي زانانه خو سترګي مريم لکي ده حرکت ټول د خلک د ښځو د ښځو نه غوندي څه پر روان کوکو کې کلماته وي کله لنګيتا وي ها به اړ خبره سي وره څه په کاکل د سواله ها ترته کله ز ورکی او دیا کوڅه سکو دا د سر ماسه څنګه کوي اکثره زمونځنه کوي چې کوماتنه کې ګورم د سر ماسه اوهې ته رہی لا سړکی لا سړکی وایي زکه چې د په دې خورې باندې مې دی خورې بل کړئ نیمه دی خورې بل کړئ ځنه هم څه بچن جوړ کړئ نو چې هغه دی داسي کې خدای دې خراب شو چې وختې خراب شو زمونځنه د په اړه خراب دی د د په اړه خپل څه خراب دی اکثره ګور مرتبه شوم خفه کېږي نه د دې د حالت سره ماسه د څرمه سره فرزه دی ورته څنګه خیرزه په کوم ځای کې منځلار کې منځته یا ته جوړ کومه خیرزه د ماسه سټاپه د دې موږ د ځوانانو حال ده د حال په ترتیب وکړم زما ګه مري اف فاطمه غاني دا په کومه طریقه باندې کوي باور وکړ په طریقه د مسیحانو هم دا غتی قطار ال تيوسف ناشيو پندتي کې نو ولي پادری غوندي او څوک څنګه د هوت استفبال کې د تورو جامو سره ولاری څوک څنګه اخو ته استفبال کې د تورو جامو سره ولاری څه ارته غږی دی او کلهغه کوته وایي د مسیهانو طریقه ده د مسلمان طریقه ده چې کوته ورته یو آیات حدیث د تفصیله او قصایه لپاره خبره ورته وکوه او په اخر کې اغه سنت طریقه د ورته کوته راځي نور د مسیهانو طریقه د غنی او غستی په دی کلهغه کوته وایي نور په دې پیږه موږ سره به دی ها یعنی مړی هم د مسیحیت په غلطه طریقه باندې اخره خول اهم ما هدف دا ده چې سمایځم او دروازونه په ډګر کې کاغه یموري څنګه ورو دا کې ودونه دا چې د جامو دا که د لباس دا چې نورم ناڅبونه دي چې ملماسې وي دا د منګه په خپله طریقه دي په بله طریقه په بله ولی په بله طریقه چې مجبورہ کړی نه په خپل رضای کوو کجبې نه کوو خپل ولی کوو یا ساده منګه فخر تبدیل کړئ ا خبر ام تي زبانن سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت وأطوب إليك